«Ех, горенько мені, татошненько, з такими робітниками! Роздягайтесь, но, та спати!» І діти пішли спати. А батьки ще довго не лягали та говорили про купівлю землі. Одначе Володько не міг зараз заснути. Він пильно з заплющеними очима прислухався до розмови батьків. До того проходив у думці багатий враження день. Свої гри з товаришами, монастир, чинці – Учні і цілу подорож до дермання й назад. Розмова батьків частиною йому не зрозуміла. Він не зовсім проймається їх прибільшеними турботами та грішми. Нащо їм гроші? Нащо їм та земля? Мають в них хліб, картоплю, сало, молоко. Чого їм ще треба? Чи ж як він виросте, чи йому потрібна буде та земля? Ось він чобіт не має, не має добрих штанят. Одначе, батьки, видно, мало турбувалися його штанятами, а зате журились, як і де дістати грошей. Що можна продати, як дотягнути слібом до нового врожаю, скільки було б карбованців загодовано льоху, тощо. Це цікавить старих так дуже, що порою вони досить уперто змагаються і одне одного переконують. Сплять на полу. Піл широкий, тривкий. З одного кінця під стіною місце батька, з другого від печі – матері. Посередині Володько і Хведот, а Василь окремо у запічку. Володько спав завши коло батька. На полу не зовсім м'яко. Велика як піл соломіна мата розкладалась на дошках. Застеляють її грубими ряднами, а під голови кладуть рядом подушки. Лягаючи, ціла родина спочатку молиться. Лягти без молитви ніхто не посміє. Батько, лягаючи вже в постіль, ще три рази хрестить себе, відмовляє, англу Христов Хранителю, і кладеться. Володько чує це все, вивчив таким робом і собі цю молитву, говорив її так і, лягаючи, хрестив місце подушки, на котрому клав голову. Чув також Володько, як батько лежачи постогнував від різних болів. Як не раз сон гукав або мимрив якісь невиразні слова. Голос його тоді глухий, ніби хто душив батька. Володько боявся цього, корчився, вкривався з головою і затикав пальцями вуха. А серце його починало швидко і боляче битись. — Ти ще не спиш? — питає батько, лягаючи коло Володька і вкриваючись кожухом. Володька цей запит здивував і втішив. Батько рідко, коли питав щонебудь дітей, рідко, коли турбувався він, що і як з ними. І це раптом, і то таким тоном. «Не хочу спати, я думаю», – каже Володько. «Ну-ну-ну, спи, хай коні думають, у них великі голови. А тобі ще рано думати, спи». «За сестера говорить батько. Мати здалеку здмухнула лампочку – яку засвітили були на місці лампадки, і в хаті стала поніч. Охо-хо-хо-хо, ангелу Христов Хранителю, молиться батько на сон. Володько підвів голову, перехрестив подушку і знов ліг. Цим він показав, що не забуває молитись. Йому б дуже хотілося, щоб батько це кожного разу спостеріг, але той якраз того ніколи не помічав, чи, може, так удавав. І після цього все стихло. Крім Хведота, ніхто ще не спав. В хаті поволеньки почало віднішати. Це, мабуть, сходить місяць. Крихітник, волею освітло пробилось і до хати. Володько міг навіть розпізнати обриси посудника коло дверей. Десь у печі весь час цвіркочить цвіркун. Володько не може ані на хвилю зупинити настирливе цвіркотіння. Він слухав його довго і терпеливо, але коли намагався перекинути свою увагу на щось інше, помітив, що цього не в силі зробити. Йому хотілося заговорити до батька, іншим разом він ніяк не смів би навіть подумати про щось подібне. Але тепер у батька видно настрій некепський. До того батько все одно не спить. Це чує Володько по його віддиху.